מזמור ל"ו, למנצח לעבד ה' לדוד. נאום פשע לרשע בקרב לבי, אין פחד אלוהים לנגד עיניו. כי החליק אליו בעיניו למצוא עוונו לשנוא. דברי פיו, אבן ומרמה, חדל להשכיל להיטיב. אבן יחשוב על משכבו, יתייצב על דרך לא טוב, רע לא ימאס. אדוני בהשמיים חסדך, אמונתך עד שחקים. צדקתך כהררי אל, משפטך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע אדוני. מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון ירביון מדשן ביתך ונחל עדניך תשכם כי עמך מקור חיים ואורך נראה אור משוך חסדך ליודעיך וצדקתך לישרי לב. אל תבואני רגל גאווה ויד רשעים אל תנידני. שם נפלו פועלי אוון דוחו ולא יאכלו קום